13. fejezet Lightpoint-tel szerette magát a legfőbb bérgyilkosnak képzelni. 180 cm-es magasságával és 80 kg azonban a legkevésbé sem volt félelmetes jelenség. Egyáltalán nem az a brutális külsejű Otromba fickó, akik a Hollywoodi filmek tipikus csontörő nehéz fiújt alakítják. képű volt, gyors felfogású, s még huma részékkel is megáldotta a sors, pedig ez az ő szatmájában ritkoság számba ment, de emellett folyamatosan meg kellett küzdenie a munkáját megillető elismerésért. Senki sem szolgálta oda autóban, Mr. Slatert, és senki sem hajtotta végre olyan hatékonyan az utasításait, mint Painter, de testalkata miatt mégis azt hitték volna, hogy könnyedén félre lehet az útból. A feltételezéssel azonban csak keveseknek árt módjában egynél többször élni. A döntéseiben vakmerő, látszólag félelmet nem ismerő el lassan, de biztosan kivívta annak az embernek a megbecsülését, aki egyetül számított. Mindezt nyers brutalitásával érte el. Annak idején elsőként azt a megbízatást kaptam a hogy tolmácsolja üzenetét annak a nyikhajdog kereskedőnek, aki nem megfelelő helyen nyitotta meg üzletét. Az a fajta üzenet volt ez, amelyet nem lehetett írásban eljutatni a címszethez. Pointernek kellett gondoskodnia arról, hogy a fiatalember örökre elhagyja washington Az üzenettel egyúttal esetleges további behatóvónak is értésére kellett adni, hogy a bandák akkora részt hasíthatnak ki maguknak a városból, amekorát csak akarnak, mindaddig, amíg nem teszik a lábukat Slater területére. Pointer megoldása még a washingtoni alvilágban is általános illadalmat keltett. A bérgyilkos fegyverével kiterelte a drogkereskedőt a boltból, Hozzábilincselte egy szemetes konténerhez, majd mután eszméletlenre verte, egy csillet pengjével a felső ajkát. Amikor a szerencsétlen fiú észhez tért, Pointer leöntötte a nem szervét benzínnel, és meggyújtotta. Fél percig hadta égni, majd úgy oltatta el a tüzet, hogy a kukából egy lapátra való szemetet szólt rá. Pointernek ez a tette nem csak hírnevet szerzett neki, hanem ki is jelölte számára, hogy mit várnak tőle a jövőben kivívta azt az elismerést, amire mindig vágyott. Miközben büszke volt rá, hogy pánikot tud kelteni a világ legjelzáltabb bűnözői körében, pontosan látta, hogy a félelemmel együtt jár a féltékenység is. Minden nap új alkalom volt a számára, hogy bizonyíthasson, és minden feladat alkalom arra, hogy leleményességét próbára tegye. Egyetlen ballépés, és könnyen elveszít mindent, amit régóta építgetett, és ami fontos volt a számára, beleértve az életét is. Amennyire tudta méltányolni Stilter a jól végzett munkát, annyira nem állhatta a számításait keresztül hozzák. Pointer gyakran hallotta a főnökétől, hogy mindenkinek meg kell adni a második lehetőséget, de a harmadikat senkinek sem. Ezen a napon Laj Pointer hálás volt a második lehetőségért. Szüksége volt rá. Amint keresztül szágódott Virginian, hogy a találkozóra odaérjen, alig tudta fékezni tühét, ami egyelőre abban nyilvánult meg, vagy tövig nyomta a pedáját. Mivel az utolsó lakott helyet már vagy 30 km maga mögött hagyta, biztosra vette, hogy nem itt majd rendőrökbe. És ha mégis nehéz klesservaletjeikkel és faltyaikkal, úgyis állva maradnának az ön remekbe szabott német sportkocsia mögött. A perzselőhőség és a fullosztan párás levegő ellenére nyitotta -e tőle a zágódot, még barjú pölcsekéjét meg sem vette le. A megjelenés sokat számít. S a találkozóra, ahová sértett, éppen ez volt a legalkalmasabb megjelenés. Ez az egész ügy Mag Béli-vel meg az unok annyira kicsúszott a kezéből, hogy tühében ölni tudott volna. Béli tervét nem lett volna szabad végig sem, nem hagy jóvá hagynia. Pedig milyen egyszerűnek tűnt az egész? Minden szükséges meg volt. Falakon belül elintézni, nagy fickó, kisfiú, szűk helyiség. Hogy lehetett ezt elcseszni? Mindegy 10-15 perc maga tudni fogja. Műszerfalon lévő óra szerint Béli már fél órája vár rá. A Bélihez hasonló alakokkal sokkal könnyebb beszélni, ha előbb egy kicsit megváltoztatják őket. A szarjankó félelmében már biztos összecsinálta magát, vagy ha még nem a rendezú végére, úgyis összefogja. Alig három órával azelőtt, vagy maga is kis hiány a nadrágjába csinált. Korábban még sohasem látta ilyenek szlétet. Az arcad céglapiros volt, és remegett a tütől. Megalázta. Igen, ezt mondta. Vaintert megalázta őt és az egész szervezetét. Azzal még csak meg lehet békélni, ha egy politikus vagy drogkereskedő elleni merénylet nem sikerül. De hogy Pointer egy börtönszerlába kis kisfiút nem volt képes megöletni, ha ezt kiszivárok, az utcai nepperek éveken át rajtuk fognak röhögni. Ha pedig kiröhögik őket, oda tekinteljük, és ha nem tisztelik őket tovább, kikeszthetik Szlétel birodalmát, ami erőszakhoz vezet, az erőszak pedig nem tesz jót az üzletnek. De vajon mióta utáll az erőszakot? Tűnődött Pointer, miközben az öreg kitöltötte rajta a hangját. Aztán rájött, hogy biztos az a gyáva, szami belbeszélte tele a fejét a béke kötés erőnyeiről. Bár ahogy szléter az emberit fegyelmezte, az új hozzáállásnak nem sok jelét lehetett nála felfedezni. Slater csak azért adott Pointernek még egy lehetőséget, mert hűséges volt hozzá, és korábban mindig jól végezte a munkáját. Mire ennek vége, mondta Mr. Slater nagyon komolyan, egyik őtök halott lesz láj. Márpedig Mr. Slater sosem esett túlzásokban. Pointer tehát saját kezébe vette az ügyet, s még aznap reggel nekilátott, hogy elintézze. Találkozójuk után van Béli azt is megbánja, hogy megszületett. A gazembernek meg kell tanulnia, hogy ne tegyen olyan égéretet, amit nem tud megtartani. S még örülhet is, ha megéri a másnapot. Tervéhez ennyi is bőven elég lesz. Talán mégsem olyan hülye, mint amilyennek látszik. 30 perccel korábban Mark Béli gondosan beállt kocsijával a hílbőri taverna mellett egy eldugott parkolóhelyre. Más kocsin nem is volt a parkolóban, csak három lesrapált Halli Davidson elől a bejárat mellett. Mint három kipányvázató úgy álltokat. Béli délben még mindig túl másnaposnak érezte magát a helyváltoztatáshoz, hát még a vezetéshez. A feje olyan nehéz volt, hogy alig tudta felemelni. Egy nap majd megpróbál véget leszakni az arról fogatkozott. Hosszú ideig csak ült, miután a furgonváltóját parkoló állásba tette, számítva arra, hogy a kocsi ablakán keresztül bármelyik pillanatban fejbelülhetik. Alaposan személyre vette a terepet. Az orvövész, ha tényleg itt ólálkodik, jól elrejtőzhetett. Mi tiszkóz, Mark, biztatta magát, nem nyírhatnak ki? Egyelőre legalábbis nem, nyelkület nem mennének semmire. Mióta pointtán reggel felhívta, ezt a mondatot ismételgette magában, kölcsösen, olykor hangosan, olykor csak magában. Útban idefelé, erre az elhagyatott pajóslató helyre, annyiszor mondogatta, hogy a végén már el is hitte. Ám most, amikor elérte uticélját, úgy tűnt számára, hogy tragikusan rossz következtetésre jutott. Már-már azon volt, hogy rüklejszbe kapcsol és hanyathomlok menekül virginiából, ha kell, az országból is. De tudta, hogy ez nem megoldás. Pajntert nem abból a fából faragták, akinek az ember csak úgy nemet mondhat. Ráadásul olyan kapcsolatokkal rendelkezik, hogy bárhová menekülne, előbb-utóbb utolérné. Szíve mélyén Mark sejtette, hogy életének ez a fejezete lesz az utolsó, de azért reménykedett, hogy ha a pénzt megkapják, és ezzel megtartja az ígéretét, Szléter meg a bérencei gyorsan lezárják az ügyet. Hallottam menne mondákat, milyen kegyetlenül megkinozák Slater emberei azokat, akik a kezükre kerülnek. Valakinek például leégették a heréjét. Mark sose tudta elszárni magát, hogy megkérdezze, ki a szervezettől, aki képes ilyesmire. Úgy is sejtette a választ, de abban keresett hilosztalást, hogy talán mégsem az, akire gondol. A Hilbidi taverna tipikusan az a hely volt, amely csakis a vidéki virginia létezhetett. Ezzel mi kimondhatatlan titok és cselszörű színhelye, ahol ha az embernek van merszebe menni, bárkivel bármit megbeszélhet, annak a teljes tudatában, hogy amit ott kimondanak, nem fog még egyszer elhangzani. Az előváros megyedek elegánsabb legújjával szemben, ide soha nem tért be egyetlen arra haladó rendőrjárő, vagy innem helyet kereső eltévedt autó sem. Az éveszű turisták előbb csináltákban össze kocsjuk bőrüléseit, sem, hogy önként átlépjék a hildéri tavernak üszöbét. Itt egy ideje már telefon sem volt. Egyszer egy verekedés közben összetörtén, és amikor a telefon társaság kiküldte a javítóbrigádot, elszedték tőlük a pénzüket, meg a felszerelésüket. Azóta senki sem tett újabb kísérletet a készülék megjavítására. Az egyik telefonszerelő megpróbált ugyan felvenni a küzdelmet, de utána kénytelen volt kártérítés igényt benyújtani a cégénél, és ezzel a vállalat történetének leghosszabb és legkülönösebb peresügyét indította útjára. Ahogy Marka Taverna ajtaja felé ment, feltűnt neki, hogy nincsenek rajta alapok. pontosabban az ablakokat bedeszkázták és nagy reklámokat eszkáváltak rájuk, amelyek a ragyogó napsütésben is világítottak. Úgy tűnt, hogy a rozog a faépület oldalfalait az egymásra voltat számtalan sötétbarna festékhelyet tartja össze. Mark figyelmét a bejárati varandán felkeltette egy színes festmény, amikor közelebb hajolva megállapította, hogy egy véges lég odaszáradt nagy hányás, sietve elfordult. Mielőtt belépett, hosszú ideig habozott az ajtó előtt. Még mindig nem késő, hogy megondolja magát, és visszaforduljon, tűnődött. már ahogy a szavak megfogalmazódtak benne, tudta, hogy ez nem igaz. Egyszer mindenkorra elintézte magát, amikor Painterhez fordult segítséget. De hát végtére is mi van abban, hogy megpróbálkozott a nehéz fűk bevonásával, és vesztett. Másügyben talán még büszkés lett volna rá, hogy rászánta magát. Igaz, másügyben a törlesztés sem járt volna ekkora vérontással. Nagy lélegzetet véve az ajtó kömkirincséhez nyúlt, és benyitott a tavernába. A vakító napsütésből szinte teljes sötétségbe lépett, úgyhogy átmenetileg semmit sem látott. Az ajtóban állva várta, hogy a szem hozzászokjon a benti fényviszonyokhoz. – Ki a fene vagy te? – mortult rá egy érces hang a homályból. – A nevem Béli – felelte Mark elővűve a börtön óta nem használt beszédmadarát. – Ki a franc kérdezi? – Azt hiszen nem jó helyen jársz – mondta egy másik jobb felől. – Egy Pointer nevű illetővel van itt találkozom, ismerik? A hallgatásuk elárultat tudják, kiről van szó. A rosszabb beléd margutá az első hang. Gyere beljebb vagy tágul innen. Nem szeretem, ha az ajtóban állnak. Mark becsukta maga mögött az ajtót, és elindult egy asztal felé az egyik sarokban. Sört abban a meggyőződésben, hogy a másnaposság kellemetlen tüneteit, a leghatékonyabban egy újabb ital említi, kutyaharapász tőriven. A lebújban átható dohány és izzottságszat keveredett a kijöntött italok bűzével. Mark biztosra vette, hogy rákcsárók és avarok is tanyáznak benn. A falnak hátalült, ült, s amint hozzászokott a szeme a sötétséghez felmért a helyiséget. Érces hang nehézkes léptekkel a söntéshez men, hogy teljesítse a rendelést. A legalább 160 kg fickó alig a pult, és a címké nélküli palackokkal zsúfolt csöntés arcát és nyakát teljesen elvette hatalmas bazondas szakála, mely úgy csapkodta Helly Davidson pólóját, mint egy szőrös partedli. A pofa évek óta nem járhatott fodrásznán, legalább annyi ideje, mint amikor utoljára megnézette, nem verte még fanyát, a szakálában egér vagy mókus. Annyi azért ellett tőle, hogy a sörényét szoros lófarokba fogta, és így legalább nem rúgott bele az italokba, miközben kimérte őket, hanem alapackáj közt a hátárt este. Mark úgy gondolta, érzes a doj, de egyáltalán nem lett volna meg az sem, ha kiderül, hogy a lebúj eredeti gazdája egy nagy hűtőszekényben alussza öreg a pincében. Üvegben haszták ki neki a sört. Ha jól számolt, rajta és a csaposan kívül még hárman tartózkodtak a tevernában. Mindről úgy látszott, mintha nagyon régóta ott üljenek. Társalgásuk hol hangosabbá, hol halkabbá vált, hol nyomott volt, hol meg élénk, és folyamatosan a hegyvidék lakóira jellemző elnyújtott hanghortozással beszéltek. Marknak most egyetlen dolga volt, várni, s közben nem túl feltűnően bámolni ezt a társaságot, amely mintha éppen most lépett volna ki Darwin előszabályából. Amikor végül Lái Pointer belépett a tavernába, a csapos és a törzsöndégek felnéztek, de aztán gyorsan el is fordították tekintetüket. Senki nem szólt egy szót sem. A napfény éles csíkja épp, hogy felvillan, majd rögtön el is tűnt, amint becsukta maga mögött az ajtót. A hirtelen fényben Mark jól látta a bölcsekét, a nyitott ingallért, a súlyos aranynyakláncot, meg a vastag aranyval Itt vagyok kettesben egy rohadt gangszterrel, gondoltak keserűen. Bajéntál vagy előre tudta, hol Mark, hogy félelmetesen gyorsan alkalmazkodott a sötéthez, minden esetre egyenesen az asztalához ment és melléült le, nem szemben, ahogy Mark számított rá. Így a szerelmes párok szoktak ülni, nem azok, akiknek üzleti valójuk van, gondolta. Ám ekkor még nem tudhatta, milyen rafinált eszközei vannak az igazi megfélemlítésnek. Pointer jelenlétében még a kövér csapos is szinte könnyedén járkált, s kérés nélkül tartozott az új vendégnek. Painter egy hosszú percig csak bámult Markra, akinek kétszer is le kellett kapni róla a pillantását. Megszegte az ígéretét. Szólalt meg végül. Volt valami furcsa a hangoltozásában, egyszerre haladszott nyugodnak és dühösnek, és ez Markot egészen megrémítette. Azt mondta, kézben tudja tartani az ügyet, erre elcseszte az egészet, folytatta. Mark homlakárkivelt a gyöngyöző veríték, és érezte, hogy hónai és háta is tiszta víz lesz. Viki kudarcára mindenféle kifogást és magyarázkodást bőkött, és ezekkel felszerelkezve jött erre a találkozóra, de most héten egészen elgyengült, és képtelenek érezte magát arra, hogy bármit is mondjon. Csak bámulta a második üres sörösüvegét, és lassan forgatta iszadó ujjai között. Nézzen rám, Béri! Mondta pointer halk, de ellentmondás nem tűrő hangon. Mark szó nélkül felemelte a fejét. Ma reggel beszéltem Skaterrel, és nem volt boldog. Tudja ki miatt? Mark némán megrázta a fejét. Pointer akkarát csapott öklével az asztalra, hogy az üvegek felrepültek majd a Mark fejebóbjáig. Kérdeztem valamit, te szarházi. Mark egy pillanatra elfelejtette mi is a kérdést, de aztán kitisztult az agyat. N nem tudom, T talán miattam, igen, B biztos miattam doktor. Pointer annyira közel hozzá, hogy Markot megcsapta a rágógumia illata. a jó rágó. Téved, Mark, megint téved. Felelte, s hangja újra fenyegetően nyugodtá vált. Rám volt kibukva, mert én állat elhittem magának, hogy egy ilyen pafon egyszerű tervet, egy gyerek kinyírását egy kibaszott betoncellában végre tudja hajtani. Az utolsó szavaknál felemelt a hangját, s az egész lebúj viszhangzott tőle. Mark idegesen a többi vendégre nézett, azok lesütött szemmel, mozdulatlanul ültek, pedig nyilván jól hallottak minden szót. pointer azonban ez egyáltalán nem érdekelte. Nézze, Pointer! Minden megmagyarázok, próbálkozott Mark, de azt félbeszakította. Nem érdekel a magyarázat hiszen nyilvánvaló, hogy ott se volt, nézzük csak. Tegnap este leírta magát, mi? Mark megint elfordította róla a pillantását. Nem így volt? Mark bólintott. Paintel mély lélegzetet vett, aztán fennhangon kibocsátotta magából. Szóval ez a köszönet, Mi? Közben járok az érdekében, megvédem, nehogy elvágják a torkát, magától pedig csak az útja, hogy talább a melót valami alkalmatlan börtönőnek, hogy leihassa magát a sárga földig. Úgy gondolja, hogy ez rendjén van? Nem, válaszolta Mark, de amit nem mondott ki, azt mindketten jól tudták. Hogy Painter közben járt az érdekében, annak egyetlen oka volt megvédeni a 200 dollárt, Amire az ügyletből kilátása nyílt, és amiről a dühös létert nem tudott. Na látja Mark, ebben egyetértünk, mert ez szerintem sincs rendjén. De hallgasson ide. Tettem magáért még valamit. Mr. Slater először azt javasolta, hogy vágjam ki a máját, és dugjam le a tarkán. Marknak felugrott a púlsusa, biztos volt benne ugyanis, hogy Pointer igazat beszél. Most már úgy izzadt, mint egy maratoni futó a keze is ne meget. De egyelőre sikerült lebeszélnem róla. Megmondtam neki, túl sok pénzről van szó, hogy megöljük csak úgy, anélkül, hogy legalább még egy lehetőséget ne kapnak. És tudja, mit mondott erre? Mark megint felnézett, mire pointár a bal tenyerébe fogta az állát, és erőteljes mozdulattal maga felé fordította, úgyhogy csak néhány centi választotta el őket egymástól. Azt mondta, nem érte ki a pénz. Azt mondta, hogy most a neve becsülete és méltósága forog kockán, és csak egy dolog számít, hogy magát kinyerjük. Marknak megint kezdett elködösülni az agya. A gyomra úgy forgott, hogy nagyon úgy érezte menten le a pointer fényes bölcsekéjét. A gengszter sztár elengedte Mark álát, és hátradőlt a székében. De lebeszéltem róla. Rávettem, hogy kapjon még egy lehetőséget. Most itt tartunk, seg az Az unaköltse meghal, pedig megkapjuk a dohányt, maga életben marad. Különben vége. Mark belekapaszkodott ebbe az utolsó reménysökárba. Szóval, van még egy lehetőségem, akkor jópa inter. Micsoda, hülyének néz? vágott a szavába. Nem elég az élete garanciának ahhoz, hogy második lehetőséget kapjon. Személyesen én fogom agyon venni a költőt. Magának nincs más dolga, mint várni az ügyvédjétől a papírokat. Hosszú csend következett. Mark tudta, hogy most újabb felvonás de inkább nem kérdezett semmit, csak némán várt. Még egy dolgot meg kell beszélnünk, pontosabban kettőt. Először is, maga a saját örökségének csak kisebbségi részese. Mr. léter részesedése már két millióra rób. Ez az ára manapság annak, ha valaki elcseszik valamit. Plusz erre én még ráteszek 300 ezeret, mert életben hagyom. Ehhez adja még hozzá azt a 200 ezeret, amivel már lóg nekem, és így a végösszeg két és fél millió dollár. Ami ezen felül marad, az a magáé. Mark már-már tiltakozni akar, de inkább magába folytotta. Ezt még túlélem, ki, maga is elvigyorodva saját akaratlan szellemeskedésén. Pointer röhögött. Na-na, most pedig már csak egy kis apróság van hátra. Mark, aki elég ostobán azt hitte, hogy túl van a nehezén, mélyet sóhajtott és előrehajolt. Tudja, Mark, magyarázta Pointer, nekem gondolnom kell a magam jó hírére is. És az a nagy bűzös helyzet, hogy nem engedhetem el magát innen csak úgy. Leckét kell kapnia tőlem. Lassú, hatásvadász mozdulattal előhúzott egy pisztolyt a fényesre kapott bőrkabátja alól, hüvelykujjával felhúzta a közvetlenül Mark jobb szemére szegezte. Felállt, hátra rúgta a székét, hogy több helye legyen, majd a fegyvert átette a bal kezébe, miközben egy pillanatra sem vette el Mark fejétől. Jobb vagy balkezes? kérdezte. B bal, de a Mark félelmébe szinte szűkelve, amitől a gangster csak még nagyobb undort érzett iránta. Pointer erre előkapott egy tollat, meg egy papírfejszint a belső zsebéből, és Mark elétette. Akarom látni az aláírását, mondta. Markválla szemmel láthatóan besett, amikor rájött, hogy a fickó átlát rajta. Őszinte rettegését most már könnyek is kísérték. Sajnálom, Pointer, mondta remegő hangon. Hibát követtem el, kezes vagyok. Tegy a jobb kezét az asztalra! Utasított a pointer, miközben beszélt róla, megváltozott a tekintetében. Mark ezt még a taverna sötétjében is jól látta. Hideg, számító pillantás volt ez. A gonosz pillantása. Mark hamarosan felfogta, hogy éppen összevizelte magát, és ezzel újabb szatársult a lepújban uralkodó visszataszító bűszhez. Szánalmasan megrázta a fejét, de nem dacból, hanem hogy pointer megkönyörüljön rajta. Ne kelljen kétszer mondanom, Fölmetrá, gangster. Ne felejts el, hogy Mr. léterrel semmi szükségünk a pénzére. Csak azért vesszük el, hogy magának rossz legyen. És sok szenvedéssel tartozunk magának. A döntés a maga kezében van. Vagy már is a személyereztek egy kolyót, vagy az asztalra teszi a kezét, ahogy mondtam. Markeze vadul remeket, ahogy eleget tett az utasításnak, és ráhelyezte az asztallapjára. A világ leszűkült arra a hatalmas kereknyílásra, amely a személynek szegeződő fegyvercseve volt. Az a morbid két és motoszkár benne vajon megpillantja -e, történt csúcsák közvetlenül azelőtt, hogy elhagynál fegyvercsevét és a személy át behatolnak koponyájába. Íme a játékszabályok, mondta pointer. Ha egyetlen hangot hallok, meghúzom a ravaszt. Akármennyire is fáj, életében egyszer hang nélkül férfi módjára lesz kénytelen elviselni a szembetést. Megérted? Mark most már nyíltan zakogats, ahogy könnyé végfajtak az arcán, vonásai eltorzoltak, akár egy kis gyereké. De hangot nem hallatott. Pointár arcán derültség tükröződött, amint megmarkolta Mark jobbjának mutatóját, a küvelykét keményen a második és harmadik új ízületé közé nyomtat. Aztán derültsége széles vigyorral rátalzott, ahogy fokozatosan egyre jobban ránehezedett a művegyújával, és közben a mutatóját felfelé emelte. A másik kezével tovább is szorosan markolta a pistóját. Mint egy öt másodperc múlva Mark második újjízlete pukkanászerű hangkíséretében, mint amikor a hólyagfólia dutorait kibukkasztja az ember, kificamodott. A szem előtt fénykarikák táncoltak, s a gyomra a tarkában volt, de nagy nehezen sikerült urrá lennie önmagán, és főleg némának maradnia. Tíz másodperc múlva a középső új perce is errecsent Painter hüvelyának nyomása alatt. Kéz a válláig éles fájdalom hasított belé, felugrott ültő helyéből, kinyában az alsójkát is átarabta. Amikor Painter elengedte mark ujja, mint valami vasko zászlórót a törés helyén felfelé állt. Büszke volt rá, hogy megállt a jajgatás nélkül, s hogy ennek köszönhetően még mindig él. Aztán megkínzott kezét visszahúzta, és mint egy gyerek balkanyag hajlatába dugva dédelgette. Ekkor vette csak észre, hogy a pisztoly még mindig rászegeződik. Sajnálom már, mondta pointtel tovább és vigyorogva, de még nem vagyunk kész. Az első új azért volt, mert elcseszte a dolgot. Most még egyet kénytelen vagyok eltörni, mert azt hazudta, hogy balkezes. Muszáj megtalálnunk a bizalom alapját, amelyre kapcsolatunkat építhetjük. No tegye vissza a kezét az asztalra! Markeze már is kétszeresére dagadt, ahogy meglepett erekből a szövetek közé folyt a vér. Minden maszlat gyötrelmes fájdalommal járt, de főleg a tudat volt már-már elviselhetetlen a számára, hogy ezt még egyszer ki kell lánia. Másik keze gyengét támasza nélkül az eltört újvég ide oda figyeget, és közben egymáshoz törzsölődtek a törött csontvégek is. Mark már csak abban reménykedett, hogy esetleg elájul, és így megadja Pointernek a lehetőséget, hogy addig végezzen vele, amíg nincs tudatánál. De ez természetesen jó reménynek bizonyult. Ezúttal Pointer még annyit sem teket Megragadta Mark kisujját, ahogy az asztalon nyugtatta, majd gyors mozdulattal hátra és oldalára Majd Majdnem tőből kiszakadt. Mark képtelen volt tovább uralkodni magán. Fájdalmában felüvöltött és székéből a koszos padlóra csúszott. Pointer már-már azon volt, hogy tartja magát a játékszabályhoz, és lepuffantja, de végül jobb belátásra tért. A szarházi már így is többet mint gondolta. Elengedte a ravaszt, majd visszadugta a mandlomat a kabátja alá. Örömmel szolgált, hogy üzletet köthettem önnel, Béri. Írjon, mihely tud? Majd hívom, a szükségünk van öde. Painter sietség nélkül ugyanúgy, ahogy bejött, az ajtóhoz ment, nem miért, hogy távozott volna oda a csaposnak. A barátom fizet, de legyen vele türelmes, mert beletelhet egy kis időbe, amíg előadász a pénzt a zsebéből. A csapos válaszképpen udoriasan bólintott, s gondosan ügyelt rá, nehogy a pillantások találkoznom. A hílpüli tavernában senki nem látott semmit.